No calda. Vale, és que 21, graus, ah, a la prop? Uh, bueno, yo faré el castellà perquè però bueno, si necesitas que haga, pues di, problema, eh? Que problema, que de... problema. Sí. M'he de donar tal ret. No, ja fa, ja està grabat. Vale. ¿Qué pasa? Sí, no, que va a tabelada. Sí, es verdad. Bueno, son carácter, ¿no? Sí, es verdad, siempre va a tabalada. En el que va a traer. bueno, me perd. me dejo una escena. Que es final. Se pusen el que está bien, ¿eh? Perdón, si No solo sí. no, no, voy a, eh? a, sí, sí, sí, no eh? a comprarle el... Sí, s'ha engegat. I ah, si us hi veu aquí, Jo aquí. aquí. No, més endavant. Miix endavant. Ah, no, aquí. no funciona el 3G, diguem el Raquel. Estic entrant per telèfon, no no? s'hauria de venir pel móvil. segon, que han anat a buscar unes aquestes. No. Ah, sí. Un peu més a prop, sisplau. Un per... moment. Ah, ja. Un segon. Un segon amenel en nom car perquè ja ho tot correcte né? Eh? Dato Josep es clau. Josep Maria Rriera, inspector al cap de la VBI de Figueres. Alfonso Anglès, cap ABP Figueres. És eh? Inspec inspector cap AVP Figueres. Ària va ser de policia de. de Figueres. Don. És el començar? Sí? sí. Tots? Ah. Aquí ens comencem una mica a eh, motiu de l'operatiu. Hem ajuntat eh, diverses qüestions, unes de seguretat ciutadana, que els explicarà l'inspector Alfons Sánchez, i les altres és un encàrrec que teníem eh, a Guàrdia Benà com a, com a funcionaris de l'Ajuntament de Figueres, que és que eh, es realitzaran eh, diverses actualitzacions de padró arreu de la ciutat. Amb altres indrets de la ciutat eh, ho, està, ho faran altres funcionaris de l'Ajuntament i des de Guàrdia Vena ens hem encarregat aquest districte censal, que és del barri de Sant Joan i Colobret. Ens van demanar des del Departament d'Estatística que ho féssim nosaltres. Aleshores hem aprofitat que teníem que dedicar els efectius eh, i amb la col·laboració de cos Mossos d'Esquadra, doncs hem aprofitat també per tirar endavant un dispositiu de seguretat ciutadana i hem fet les dues coses alhora sents que han de servir per fotografia de quina és la situació aquí, pels clans, per algun motiu en concret? Bé, el sents el, el que fa és que actualitza dades de padró a partir de les dades de padró les persones que estan empadronades, això s'actualitza de manera regular a tots els ajuntaments Feia temps que no seia, tocava actualitzar-lo i a partir d'aquí el cens és el que dona dret a tot un seguit de drets i deures dels ciutadans que estan empadronats. I a partir d'aquí se'n derivaran el que els altres apartaments de l'Ajuntament i implicats considerin oportú. Què heu trobat? Com ha dit l'inspector, arreu, arreu dels incidents que vam tenir el passat 1 de novembre per enfrontaments entre famílies d'etnia gitana amb resultat d'un presumpte homicidi en la localitat de Figueres i de les posteriors repressàlies i actes violents entre aquestes famílies teòricament enfrontades hem hagut de dissenyar un dispositiu de prevenció de la seguretat ciutadana amb més contundència que en altres edicions i amb més efectius i recursos per part del Cossos de Mossos d'Esquadra i per part de la Guàrdia Urbana. En aquest dispositiu participem un total de 90 efectius des de la Brigada Mòbil de Barcelona, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra de Figueres a part de les unitats d'investigació i seguretat ciutadana. Arrel d'aquest dispositiu us puc informar i avançar de que hem fet tres incautacions diferents amb dos domicilis. Concretament, en un d'ells hem trobat 170 plantes de marihuana, estris i material pel cultiu artificial en un dels domicilis, en un altre 350 plantes de marihuana amb estris i material elèctric suficient com per fer cultius de gran quantitat. D'altra banda, amb un dels contenidors de d'escombraries de les immediacions hem trobat 200 plantes més. De moment hem imputat a una persona i gràcies a la col·laboració de Endesa, amb els quals actuem cada vegada de manera més coordinada, hem detectat que el 60% dels domicilis objecte d'aquest control tenen el, el, el que seria la connexió directa de la xarxa elèctrica sense cap tipus de comptador i han procedit a tallar el subministre elèctric en aquests domicilis. Els 60% dels domicilis de tot el barri? Són. Efectivament. El 60% dels domicilis que han comprovat i verificat els operaris d'Endesa convocats per part nostra amb motiu d'aquest dispositiu, han verificat doncs, que aproximadament el 60% no disposen de comptador i disposen de xarxa elèctrica connectada directament. Vale. La persona imputada, suposo que s'ha detingut, de què se l'imputa? Li se l'imputa li un delicte de tràfic de substàncies estovefaents, concretament cultiu de marihuana. I se l'ha detingut? Se l'ha imputat. Però no, no se l'han adut? Aquest senyor compareixerà a les nostres dependències i donarà explicacions del per què al seu domicili hem incautat tot aquest material. En quantes cases s'ha entrat? En principi, conjuntament amb Guàrdia Urbana, estem fent alguna que no s'havia fet mai, i és comprovar la situació demogràfica actual d'aquests dos barris, barri de Sant Joan i barri del Polobret. És una que, sincerament, ens està portant una informació important pels cossos policials, amb motiu de la nostra intenció d'erradicar totalment el cultiu de substàncies sobreferents, concretament marihuana, i per tal d'evitar en un futur que tinguem represàlies o actes violents entre les diferents famílies de d'Ègnia gitana que hi conviuen. És a dir, arrel d'aquesta actuació policial, probablement tindrem una informació més clara i actualitzada en relació a quins clans es troben aquí, quines famílies es troben visquent o qui no hi viu, i en canvi ens trobarem o ens hem trobat en plantacions de marihuana. Però en quants habitatges s'ha entrat? Pràcticament oh, per, en el barri de Sant Joan... Per una cosa, entrat? Entrat, perdoni, no és... Per Bueno, per fer entrat, no, perdoni, per no per Sí, sí, sí, la, sí, la, sí la, i... La, lo que és el control del padró s'està fent en tots els barris íntegrament. Lo que és l'accés, les centrals i les perquisicions s'han fet amb consentiment en dos d'ells. L'altra incautació ha estat fora dels domicilis. No hem acabat el dispositiu, ui, encara no s'hi pot dir el total de material que es puguin cautar. Quan preveu endocarà? Aquesta tarda. Fareu una altra roda de premsa la tarda? Eh, crec que no sí que farem és passar-hi des dels nostres mitjans o serveis d'àrea de comunicació passar les dades corresponents a la finalització. Quina qüestió de les guàrdies? padró és una qüestió que ho estem portant amb els formularis i ho fa Guàrdia Urbana per part del de, que seria el control d'entrades i perquisicions s'estan fent amb motiu de la troballa d'indicis suficients com per pensar que presumptament s'està cultivant marihuana en aquests domicilis. A partir d'aquí, eh, des de les unitats d'investigació i seguretat ciutadana i, en molts casos, amb la col·laboració i consentiment dels moradors, doncs està procedint, en alguns casos, a fer aquestes incautacions. Ha estat el focus que ha avui i amb aquest desplegament de mitjans? O hi ha hagut alguna altra alarma que hàgiu tingut? Eh, miri, calia fer una intervenció contundent per tal d'evitar més represàlies violentes entre les diferents famílies d'etnia gitana, que ens consta es troben enfrontades. És una realitat que hem tingut fa qüestió d'un mes i poc més, que hem tingut un homicidi. Més tard hem tingut represàlies contra la propietat, propietats d'aquestes famílies implicades. L'episodi més recent ha estat la mort de diferents cavalls, ponis i bestiar d'una de les famílies encartades en aquesta disputa o baralla.